Izan da bai mugimendu baionan honan, barda harratxean, logaren bi aldeetan polizien kamioiak lerrokatuak, amabos bat alde batean eta beste amar beste aldean ur kanoidun kamioia ere. Baina ez dugu Mario Marisal Le Pen sartzen ikusi. Musika, txistuak arrabotsa karrabotxagiteko tresna desberdinak, urrun entzuten zen hango giroa. Eta banderola handana bat, xenofobia eta fasismoaren kontra, errefusiatuen alde edo abortuaren alde, lekukotasun batzu bildu ditugu. Be, ditanaiz, uh, barren lopeni, uh, ez girela berekin eta ez duela... Batere maite uh, homofoboa izatea, fascista ere, uh, sexista, ez batere maite hori. Uh, hemen denak maite gira, denak diferenteak gira, behar uh, elgarrekin bizitzen al gira, behar uh, ez du leherzen zer gatzik, behar ez dela ados horrekin, behar ditu bere ideak, bere, bere bizia da, behar guk ez gira batere ados horrekin, eta hala. Emen naiz, eh, bo ezpen enkontra egiten dugulako mobilizazio hau, eta bueno, ba. Ba, hemen girelako pixkate haiek dituzten e, ba, kontrakeriak horren e, ba, kontra egiteko. Horren kontra egin behar da, ba, gure printzipiak ez direlako horrekin batera etortzen, eta ba, bueno, ikus uste dugulako ba, ez ditutela legitimitaterik hemen e, Euskal Herrian, eta batez ere Ipar Euskal Herrian. Badute haien ideiak platzalatzeko, baina beste minik egiten ez dioten bitartean, eta kaso honetan mina egiten diote, eta bueno, ba, gu horren kontra gaudez se dut ga horur importantan dela hemeni izan egitena efenaka ekartzen dituen mezu desberdinaka emazi buruz aortamentoan immigranter buruz etsidurak muga ketsi Europaren kontra eta Euskal Herriko lurraldea ere ez dute ezagotu nahi Anantzi gabe sozi arloan ekarriiko getuztenaka Eta ortarako uste dut egitar guzi-guziek berdu gula adi egon, gulakoak ez dute sartu behar. Ala ere ikusten da, jendea badela eta tendentzia desberdinetakoak, iritzi desberdinetakoak hemen dira egun. Bai hemen, balgira uste dut, ez dela usugertatzen, oita amak bat mugimendu desberdina, hor urbilduak, baina noakzen aiz ere, hainiz, zainiz gazte lizeotaik eta urbildu direla, atzo traktak banatu ditugularik, Lui du foal ize okota gaztek jana okote horiek ere hori izan entzidela, usue gaitena gazteria politikaz urundela, baina angauz ikusten dugu gaztek tendentzia guzikoak ere hemen direla. Beraz, placer egiten du, oaxen maigira denek langierra bortain dugula. Parean, segurtasun eurri handien artean sartzen ziren Front Nazionaleko militanteak horietarik batek errandigu etzuela ulertzen zergaitik olako harrera egiten dieten. Be, onze feue, Erran bezala, hogeita amar bat elkarte ziren elgarretaratzera deitzen zutenak alderdi eta tendentzia desberdinetakoak, behingoan, denak engarrekin. 64, PCF, saignance. Il a chacœur des mêmes